Az adósság. Albizzi néhány napig előzékenyen vendégül akarta látni, de gucció már másnap elhagyta Londont. Meglehetősen elégedetlenül. Pedig küldetését tökéletesen hajtotta végre, s e tekintetben csak elismerés illethette. De nem tudta megbocsátani magának, hogy mint síneai szabad polgár, akinek meggyőződése, hogy a világ valamennyi nemes urával egyenlő. Ennyire elvesztette hidegvérét egy királyi személy jelenlétében. Mert hiába is próbálta, nem tudta feledni, hogy megnémult Anglia királynéja előtt, aki még csak egy mosolyra sem méltatta. Pedig ő is csak olyan asszony, akár a többi. Miért remektem hát annyira? Ismételgette rossz kedvűen. De csak akkor, amikor már jó messze járt a westminster -től hogy ezen az úton nem akadt társa, magányosan utazott és kudarcán rágódott. E borús hangulat nem is oldódott fel benne, sőt, ahogy a mérföldek elmaradtak mögötte, egyre nyomasztóbbá vált. Mivel nem az előre elképzelt módon fogadták az angol királyi udvarnál, mivel puszta megjelenése alapján nem adták meg neki a hercegnek kiáró tiszteletet, Amint francia földre lépett, megalkotta véleményét, amely szerint az angol barbárnáció. Ami pedig Izabella királynét illeti, ha boldogtalan és férje csúffá teszi, csak az kapja, amit el. Hogyan? Az ember átkel a tengeren, kockáztatja az életét miatta, s mindezért nem kap több köszönetet, mint bármelyik szolga. Ezek az emberek megtanulták, hogyan kell előkelően viselkedni, de a lélek nemességét nem ismerik, s visszariasztják az irántuk tanúsított legmélyebb hódolatot. Tehát nincs is mit csodálkozniuk, ha nem szeretik és elárulják őket. Az ifjúság nem egy könnyen mond le a fontosság vágyáról. Ugyanazon az úton, ahol négy nappal előbb ócíj már követnek, és egy királyné szeretőjének képzelte magát, most ühösen morkolódott. Majd visszafizetem nekik. Hogyan, kiknek még nem tudta, de bosszút akart állni. Mint hogy a sors és a királyi lenézés a lombardként sújtotta, most hát olyan lombardá akart válni, amilyet még nem látott a világ. Tekintélyes elszánt és körmön font bankárrá, kérlelhetetlen hitelezővé. A nagybátyja azzal bízta meg, hogy egy követelés behajtása véget visszatérőben keresse fel a neflői fiók házat. Nos, az adósok még nem is sejtik, hogy miféle villám készül lecsapni árva fejükre. Kucsió Pontoázon keresztül vágott át ilde Franson, és Szent Hugo napján megérkezett, neflő lövűbe. A tolomai fiók a kisváros főterén egy egész házat foglalt el, a templom közelében. Guccio főnökként lépett a házba, előhozatta az üzleti könyveket, és mindenkit legorombított. Mire való a fiók vezetője? Neki, Guccio Baglioni-nak, tolomely tulajdon unokaöcsének kell foglalkoznia minden nehezen követeléssel. És mindenek előtt, kik ezek a kressai nevű várurak, akik háromszáz livrrel tartoznak. Minden felvilágosítást megkapott. A család fő meghalt, ezt már tudta Gucció. No és? Két fiú is van, az egyik húsz éves, a másik huszonkettő. Azok mit csinálnak? Vadásznak, Persze, lopják a napot. Egy tizenhat éves lány is van. Nyilván csúnya, szögezte le magában Gucció. Meg az anya, aki kressai úr elhúnyta óta, a házat vezeti. Előkelő nemesi család, de egy árva szójuk sincs. Mennyit ér a kastély meg a birtok? 800-900 lévért. is van, és mintegy 30 jó págyuk a földjeikem. És mégsem tudja fizetésre bírni őket, kiáltott fel Majd meglátja, hogy nekem milyen kevés idő kell az ilyesmihez. Mi a neve a Montforti előljárónak? Portafruit? Nagyon helyes. Ha ma estig nem fizetnek kressaiék, akkor felkeresem az előjárót, és záralávétetem vétetem minden jószágukat. Ezt fogom tenni. Nyeregbe szállt és lóhalálában vágtatott kressai felé, mintha egy maga akarta volna bevenni egy megerősített várat. Pénz vagy zárolás. Pénz vagy zárolás. Aztán mehetnek panaszra, az Úristenhez és annak minden szertjéhez. A kressei tanya, a neflőtől, mint egy félmérföldnyire lévő völgy oldalában épült, a Moldre folyó partján, ám e folyót egy jó ló átugorhatta. Az alacsony tornyocskákkal erődített kastély valójában meglehetősen rozzant udvarháznak bizonyult, minthogy a folyó biztosította védelmét, nem is árkolták körül. A környéket mindenütt sárborította. Mindez szegénységre és elhanyagoltságra vallott. A tetőzet több helyen megrodjönt, a galamtúc csak nem lakatlan volt, a mahos falak megrepedeztek, és a környező erdőkben hatalmas írtások tátongtak. Az ő bajuk, pénz vagy zárolás, hajtogatta gucsió, miközben belobagolt a kapun. De a jelek szerint már kevéssel előbb akadt valaki, aki hozzá hasonlóan okoskodott, az illető személy szerint éppen Portafruit előljáró volt. Az udvarban szörnyű felfordulás uralkodott. Liliumos pálcájával hadonászva három királyi porosló parancsolgatott néhány riat rongyos jobbágynak. Összetereltette az állatokat, párosával megköttette az ökröket. Telig hozatott elő a malomból, és az előjáróság szekerére dobatta őket. A poroszlók ordítoztak, a parasztok rémülten hangáltak. Húsz valahány birka bégetett, és a szárnyosok veszettőrikácsoltak. Mindez ugyancsak fősiketítő zenabonával járt. Gucsióra ügyet sem vetettek. senki nem jött tartani a lovát, úgyhogy a kantárt saját kezülek kellett hozzákötnie egy karikához. Egy öreg paraszt ment el mellette, és csak ennyit mondott. Átok ezen a házon, ha az úr itt lenne, most másodszor is elpatkolna. Ez nem igazság. Az épület ajtaja tárva nyitva állt, s a ház belsejéből heves szóváltás hallatszott. Úgy látszik, rosszkor jöttem. Állapította meg úgy siós, rossz kedve nőtt, Fellépdelt a bejárathoz vezető néhány lépcsőfokon, és a hangok irányát követve eljutott egy kőből rakott gerendás mennyezetű sötét terembe. Egy fiatal lány jött elébe, Gucci jóformán pillantásra sem mért Üzleti ügyben jöttem, és keresai uraival szeretnék beszélni – mondta Gucsiunk. Már ide kressei vagyok, fivéreim és anyám ott vannak, mutatott Titován a fiatal lány a terem végébe. De most nagyon el vannak foglalva. Nem baj, majd várok, felelte a gucsió. S hogy elszántságát bizonyítsa, elhelyezkedett a kandalló előtt, és csizmáját a tűz felé nyújtotta. A terem túlsó végében tovább folyt a hangos vita. Két fiától közrefogva, az egyik szakállas, a másik csupasz álló. De mindkettő jól megtermett piros arcú fiatalember. Kresai úrnője igyekezett dacolni egy negyedik személlyel, akiről a gucsió nyomban kitalálta, hogy ő az elöljáró saját személyében. Kressai úrnő, azaz a szomszédság számára Eliabel úrasszony, csillogó szemű, dúskeblő hölgy volt, s özvegyi ruhájában jó húsban lévő negyvenesnek tűnt. Előljáró uram, kiáltotta. A férjem azért adósodott el, hogy felfegyverkezzék a királyháborújához. E háborúban több sebet szerzett, mint hasznot. Közben a férfinélkül nélkül maradt birtok nehéz helyzetbe jutott. Mi rendesen megfizettük a ránk kivetett mindenféle adót, és Istennek tetszőn alam is nálkodtunk. Mondják csak meg nekem, kitett ennél többet ebben a tartományban. És most azért fosztanak ki bennünket, hogy a magafajta embereket hízlalják, Portefruit uram, akinek az őseim mezitláppancsoltak a patakban. Gocsió körülnézett. Néhány durván ácsolt, magas zsámoly, két támlásszék, falhoz erősített padok, Ládák és egy ugyancsak a falhoz épített függönyös nagy faágy, amelynek szalmas ákja kilógott a függöny mögül. Ebből állt az egész bútorzat. A kandaló fölött egy kifakult címer pajzs lógott, az elhunyt klessai úr harci pajsa. Panaszra fogok járulni, drogszkrófiához. Drogszkrófia nem a király, én pedig a király rendeleteit hajtom végre, felelt az elöljáró. Nem hiszek kegyelmednek, uram. Nem akarom hinni, hogy a király parancsára mint gonosz tevőkkel bánnak. Olyan emberekkel, akik kétszáz éve viselik a lovagi címet. Ha ez így van, az egész királyság nem áll már fenn sokáig. Legalább egy kis időt adjon nekünk, kérte a szakállas fiú. Majd kisebb összegekben fogunk törleszteni. Hagyjuk abba ezt a hiába való fecsegést. Bőven volt idejük, és mégsem fizettek. Vágott közbe az elöljáró. Kurtakarja, kerekképe és megtsző hangja volt. Nem az a dolgom, hogy a siránkozásukat hallgassam, hanem hogy behajtsam a tartozásaikat, folytatta. Még 330 livrel tartoznak a kincstárnak. Ha nincs pénzük, az a maguk baja, én lefoglalom és eladom a holmiukat. Kocsió elgondolkodva nézte az előjárót. Ez a fickó éppen olyan hangot használ, hogy én akartam beszélni, s amikor elmegy innen, számomra már alig akad valami foglalni való. Ez az utazás határozottan bal szerencsés. Lehet, hogy mégis bele kellene avatkoznom. Nagyon haragudott erre a rossz jött előjáróra, aki elébe tolakodott és keresztezte szándékát. A fiatal lány, aki fogadta, továbbra is a közelében tartózkodott. Kocsió most jobban szemügyre vette. A lány hullámos szőkehaja kibudjant a főkötő alól. Bőre áttetsző, termete finom, sudár és formás volt. Kocsió kéntelen kelletlen beismerte, hogy elhamarkodva alkotott róla rossz véleményt. Marie de a kressai szemmel látható zavarral küzdött, hogy ez a kínos jelenet egy ismeretlen előtt zajlik le. Nem minden nap fordul elő, hogy egy ilyen kellemes megjelenésű lovag, Ilyen gazdagságra valló öltözékben ezen a vidéken jár. És valóban kellemetlen, hogy ez éppen akkor történik, amikor a a lehető legelőnytelenebb megvilágításban mutatkozik meg. A terem végében a vita még korán sem ért véget. Nem elég, hogy elvesztettem a férjem, még 600 livrt kell fizetnem, hogy tető legyen a fejem fölött. Panaszt teszek a grofnál, makacskodott Eliabel úrasszony. Már 270-et törlesztettünk, azt is kölcsön kellett kérnünk, mondta a szakállasi fiú. Ha foglalnak nálunk, ezzel éhezésre ítélnek, s ha eladják a tulajdonunkat, voltaképpen a halálba küldenek, tette hozzá a második fiú. A rendelet az rendelet, vágott vissza az elöljáró, és én tudom a kötelességem, lefoglalok és eladok mindent. Gucció, mint egy szerepétől megfosztott színész, felháborodva fordult a leányhoz. Ez az erőlláró ugyancsak hitvány alak. Mit akar kegyelmetektől? Nem tudom, és fivéreim sem tudnak többet. Mi nem nagyon értünk az ilyesmihez, felelt a lány. Valami örökösödési adóról van szó, mivel apánk meghalt. És ezért 600 livert követel, ráncolt a homlokát Gucció. Úram, balsors nehezedik ránk, suttogta a lány. Pillantásuk találkozott, összefonódott, és Kocsió azt hitte, hogy a lány tüstén sírva fakad. De nem, a fiatal teremtés által a megpróbáltatásokat, csak szeméremből fordította el szép sötétkék szemét. Kocsió gondolatokba merült, majd hirtelen egyetlen lendülettel átvágott a termen, s a hatalom képviselője elé toppant. Bocsánat, elöljáró uram, de úgy látom, mintha éppen lopással foglalatoskodna. Az előjáró elképedve fordult feléje és kilétét tudakolta. Nem fontos, legyintett gucsiú, s hanetán valami félreértés folytán hiba csúszott a számításába. Ne is kívánja túl gyorsan megtudni a nevem, mert nekem is van némi okom, hogy kressai úr örökösei iránt érteklődjem. Lenne szíves megmondani, mennyire elvecsúli ezt a birtokot? Az előjáró megpróbált magas lóról beszélni, s azzal fenyegetőzött, hogy behívja a poroszlóit. lóit. Kocsió zavartalanul folytatta. Jól vigyázzon, olyan emberrel beszél, aki öt nappal ezelőtt Anglia felséges királynéjának vendége volt, s akinek megvan a lehetősége, hogy előjárói viselkedéséről beszámoljon. Engerrand de kegyelmes úrnak. Nos, feleljen, uram, mennyit ér a birtok? Gucció szavai nagyon hatásosnak bizonyultak. Már inneve hallatán az előjáró megzavarodott. A család figyelmesen meglepődve hallgatott, miközben Gucció úgy érezte, hogy vagy két hüvelyk nő. A kerületi királyi hatóság becslése alapján kressai három livre értékelhető, nyögte ki végül az előjáró. Valóban ezerre Kiáltott fel Három ezer livr ez a vidéki udvarház, holott Párizs egyik legszebb épülete. A Navarrai királyő felsége lakhelye. A Nezle palota ötezer lévővel szerepel az adólajstromokon. A maga kerületi hatósága ugyancsak magasra becsüli a birtokokat. Földek is tartoznak kressseihez. A legmegbízhatóbb számítások szerint az egész 900 ér, s ezt én a legjobb forrásból tudom. Az előjáró homlokát a bal szeme körül egy nagy borvörös anyajegy csúfította el. Gucció beszéd közben lenemvette szemét erről a foltról, amivel végképp kihozta sodrából ellenfelét. Most megmondaná nekem, kezdte újra Gucció, hogy mennyi az örökösödési adó? Minden livr után négy szól ebben a kerületben. Maga alávalóan hazudik, Portefruit uram. Az adó a nemesek számára minden kerületben egyformán két szól. Nem csak maga ismeri a törvényt, ketten vagyunk. Ez az ember kihasználja hallatlan járatlanságukat, és kiszipolyozza kegyelmeteket, mint valami ember, fordult Gucció a kressai családhoz. Mert ő a király nevében beszélve megfélemlítette kegyelmeteket. De azt elhallgatta, hogy haszombérbe vette az adókat. Csak a rendeletek által előírt összeget fizeti be a kincstárnak, a többit pedig egyszerűen zsebre vágja. És ha elárverezteti kegyelmeteket, ugyan ki fogja megvenni a Kresai Kastét? Nem három ezer livért, hanem kilencszázért vagy ötszázért, vagy talán csak a tartozás fejében. Nem éppen magának vannak ilyen tiszteletreméltó szándékai, elöljáró uram. Gucsion minden ingerültsége, bosszúsága és haragja kiutat és levezetést talált. Beszéd közben egyre inkább tűzbe jött. Végre alkalma nyílt, hogy jelentékenynek lássék, hogy tiszteletet vívjon ki magának, hogy az erős férfit játszhassa. Bátran átált abba a táborba, amelyet támadni akart. Védelmébe vette a gyengébbet, s most az igazság bajnokának szerepében tetszelgett. Az előjáró nagy kerekarca elszintelenedett, és csak a szeme fölötti borvörös anyja egy maradt sötétebb. Kurta karjaival úgy csapkodott, mint kacsa a szárnyával. Jó hüszeműségét emlegette. Nem vezeti a számadásokat, mindenki hibázhat. A saját emberei éppen úgy, mint a kerület királyi tisztviselői. Nos, akkor kezdjük újra azokat a számadásokat, ajánlotta a jó. Néhány perc alatt kimutatta, hogy a kressei család tőkével, kamattal együtt nem tartozik többel, mint száz lévrel, és néhány szollal. Most pedig utasítse az embereit, hogy oldják el a marhákat, hordják vissza a gabonát a malomba, és hagyják békén a becsületes embereket. Karon fogta az eről járót és az ajtóhoz tudkolta. Az szófogadóan oda kiáltotta a poroszlóknak, hogy tévedés történt amit felül kell vizsgálni, s hogy majd máskor jönnek, s most mindent tegyenek a helyére. Azt hitte ezzel minden véget ért, ám Gucció ismét a terem közepére vezette. Most pedig adja vissza nekünk azt a 170 livr mordult rá. Mert Gucció oly jól pártját fogta a kressai családnak, hogy jogaik védelmében már önmagát is hozzájuk számította. Az elöljáró fuldoklott dühében, de Guccio gyorsan megnyugtatta. – Nem az imént hallottam, hogy már felvett 270 livröt? – kérdezte. A két fivér rábólintott. – Akkor ide azzal a 170-nel, elöljáró uram! – nyújtotta Markát Guccio. A kövér portefóliót akadékoskodni próbált. Amit fizettek, az már ki van fizetve. Előbb át kellene vizsgálni az elöljáróság számadásait, Egyébként nincs is nála ennyi pénz, majd visszajön. Pedig jobb lenne, ha a pénz itt volna az iszákjában. Biztos benne, hogy ma még semmit nem szedett be? Már inkább vizsgálattal megbízott emberei, igen gyorsan dolgoznak, jelentette ki Gucsió, és a maga érdeke ennek az ügynek az azonnali lezárása. Az előjáró egy percig ingadozott. Hívja a poroszlóit, de ez a fiatalember szokatlanul élénk és éles törfityeg az oldalán. Aztán itt van a két erőteljes kresszai fivér is, és kezük ügyében a ládán heverő vadászgerelyek. A parasztok nyilván uraik védelmére kelnének. Sötét ügy. Jobb nem mélyebben belemászni, főleg ha a Mariny fülébe is eljuthat a híre. Megadta magát, s ruhája alól egy nagy tarpsolyt húzva elő. Leszámolta a túlfizetést. Kocsió csak ezután engedte útjára. Emlékezni fogunk a nevére, járó uram, kiáltott utána az ajtóból. És jó ízű nevetéssel fordult vissza, a szép fehér tömött fogsorát. A család azonnal körülvette, áldásaival halmozta el, és megmentőjeként üdvözölte. Az általános lelkesedés közepette, a szép már de Krassé megragadta és megcsókolta Gucsió kezét. Utána azonban, mintha önmaga is megijedt volna attól, amit tenni merészált. Gucsió saját cselekedetétől elragadtatva csodálatosan beleilleszkedett új szerepébe. A hősi eszménynek megfelelően viselkedett. Ő volt az ismeretlen kastélyba betoppanó kóborlovag. Aki segítségére siet a szorult helyzetbe került ifjú leánynak, és az özvegyet meg az árvákat megszabadítja a gonoszoktól. De végül is kicsoda kegyelmed, akinek annyit köszönhetünk kérdezte a szakállas zsandoklesai. Kocsió hívnak, Tolomei bankár unoka ötse vagyok, és a követelésünk miatt jöttem. A teremre mélységet sem telepedett, a család riadtan és megdöbbenve nézett össze. Kucsió úgy érezte, mintha megfosztanák ragyogó fegyverzetétől. Elsőnek Eliabel úrasszony tért magához. Sietősen beseperte az előjáró által visszafizetett pénzt, s mosolyt erőltetve vidám hangon kijelentette. Mindenek felett ahhoz ragaszkodik, hogy jó tevőjük ossza meg velük a vacsorát. Sürgölődni kezdett, gyermekeit különféle feladatokkal bízta meg, majd a konyhában összegyűjtve őket, így szólt hozzájuk. Legyünk óvatosak, hisz ez mégiscsak egy lombard. Az ilyenekben sohasem lehet bízni, főleg, ha szívességet tesznek valakinek. Elég is sajnálatos, hogy szegény atyátoknak hozzájuk kellett fordulnia. Mutassuk meg ennek itt, ha bár igen jó külsejű legény, hogy pénzünk nincs, ám ezt úgy tegyük, hogy ne feledje, nemes emberek vagyunk. Szerencsére a két fiú előző nap elég sok vadat ejtett, néhány szárnyasnak is kitekerték a nyakát, s így módon négy-négy tálból álló kétfogásos vacsorát tálalhattak, amint azt a birtokosi etiket megkívánta. Az első fogás Német leves tetején sült tojással. Liba házi nyúl gerinc és sült vadnyúl. A második fogás vaddisznófarok mártásban, szalonnával tűzelt kappan és mandula kocsonya. Az ételsor rövid volt, de mégis különbb, mint a közönséges rántott leves meg a szalonnás lencse, amivel a család rendszerint beérte. Az ételek elkészítése időt vett igénybe, a pincéből méh sör meg almabor került elő, sőt még az utolsó néhány üveg kisi ecetes bort is felhozták. A kecskelábakra helyezett asztallapot a nagy terembe az egyik falhoz erősített pad állították. A földigomló fehér abrosz szélét térdükre borították az étkezők, hogy kezüket belétörölhessék. Két személy részére egy-egy ón -egy tányért tettek az asztalra, s az asztal közepére helyezett étellen megrakott tálakból, mindenki kézzel vette ki a maga részét. Felszolgálónak három parasztot rendeltek be, akik különben a gazdasági udvarban dolgoztak. Némi disznól és nyúlketret szagérződött rajtuk. Íme a mi asztalnokunk, mondta Eliabel úraszony bocsánat kérős egyben gúnyos arcjátékkal, a santikáló jobbágyra mutatva, aki malom könnyi szeleteket vágott a kenyérből, hogy azokon egyék a hús ételeket. Be kell vallanom kegyelmednek, Baglioni uram, hogy a fahasogatáshoz jobban ért. Így aztán érthető. Gucsió sokat evett és ivott, a nehézkezű puhárnok annyit töltött, mintha csak lovakat itatott volna. A család beszédre víztatta Gucsiót, ő szívesen vállalkozott rá. A lamens felett tomboló vihart oly érzékletesen ecsetelte, hogy vendéglátói a farkát belejtették a mártásba. Gucsió természetesen mindenről véleményt nyilvánított, az eseményekről, az utak állapotáról, a templomosokról. A londoni hidakról, Itáliáról, marin közigazgatásáról. Úgy beszélt, mint az angol királyné bizalmasa lenne, és oly hosszasan időzött rejtélyes megbizatásánál, hogy hallgatói bízvást hihették, háború készül a két ország között. Erről azonban nem mondhatok többet, mert ez a királyság titka, és nem az enyém. Midő mások előtt kérkedett, Gucció önmagát is könnyen meggyőzte s már nem úgy látta a dolgokat, mint reggel. Utazását most úgy érzékelte, mint rendkívül is sikert. A két kressai fivér, e két derék, ám nem túlságosan éleses szű fiatalember, még soha nem járt drögz határain túl, s most csodálattal irigykedve bámulta ezt a náluk fiatalabb legényt, aki már annyi mindent látott, és annyi mindent próbált. Eliabel úrasszony kisé feszengve ruhájában, nem fegyelmezte magát, és gyengét pillantásokat lövelt az ifjú toszkánaira. A lombartok iránt érzett ellenszenvedacára, igen vonzónak találta a göndörfürtöket, a ragyogó fogsort, a sötét tekintetű szempárt, sőt, még ucsiók is és sejpes kiejtését is. Ügyesen alkalmazott bókokat ejtett el. Óvakodj a hízelgéstől, mondogatta tolomei gyakran az unoka ücsének. A hízelgés a legnagyobb veszedelem egy bankár számára. Az ember nehezen tud ellenállni, hogy meg ne hallgassa a róla zenged dicséreteket. Hidd el, egy tolvaj nem olyan veszélye számunkra, mint a hízelgő. De Gucsió most úgy itta a dicséreteket akár a mégsört. Valójában Marida kresseihez intézte szavait, s a fiatal lány szép aranyszínű szempillái alól csak őt nézte, és őt hallgatta. A mód, ahogy éret gránátalmához hasonló félig nyílt ajakkal figyelt, arra a Gucciót, hogy beszéljen, egyre csak beszéljen. A messziről jött ember gyakran nemesnek tűnik. Mári számára Guccio testesítette meg az áruhában utazgató herceget. Ő volt a váratlan, a nem remélt, az elérhetetlen, a túl gyakran megálmodott. Aki íme, most hirtelen bekopogtat az ajtón. Elevenen, szép ruhában és beszédesen. A lány tekintetéből kiolvasható elragadtatás láttán, Kucsió hamarosan a világ legszebb és a legkívánatosabb teremtésének tartotta Marit. Mellette Anglia királynéja olyan hidegnek tűnt, akár egy sírkő. Ha megfelelő öltözékben megjelenne az udvarnál, gondolta Kucsió, egy hét múltán minden kiválványozna. Amikor étkezés után leöblítették kezüket, már mindnyáján kapatosak voltak, s odakünt leszállt az es. Eliabel urasszony kijelentette, hogy a fiatalember ilyen későn már nem indulhat útnak, és megkérte, hogy fogadja el az éjszakai szállást, bármilyen szerény legyen is az. Biztosította Gucsiót, hogy lováról jól gondoskodtak, és bekötötték az istállóba. A Lovak szerepe tehát folytatódott, és a fiatalember elragadónak találta ezt az életet. Eliabel uraszony és leánya. Csak hamar visszavonult. Gocsió-tókresai fivérek az átutazó vendégek számára fenntartott szobába kísérték, amelyet szemmel láthatóan már régóta nem használtak. A fiatalember alig feküdt le, már is álomba merült, és egy éret gránátalmához hasonló szájról álmodott, amelyről itta a szerelem édesitalát.